A demokrácia Társaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tősde vagy pilóta játék? A demokrácia részvény Társaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a demokrácia részvénytársaság péntek délutáni adása a hétvégét megelőző utolsó, de reméljük, hogy emlékezetes pillanatokkal. A Bécsi úton jöttem, képzeld taxival be a, a, a, a rádióba, és... A azt tapasztaltam, de hihetetlen rejtély volt, hogy a Bécsi úton olyan száz méterenként fel van szedve az aszfalt, és körbe van kerítve. Én is arra jöttem. Néha gödör van, néha csak simán fel van szedve az aszfalt, és nem dolgoznak rajta munkások. Körbe van kerítve, és akkor az ott van, és ott jól, jól, jól van. Mi lehet ennek azokkal? Hihetetlen, hogy ebbe a városba olyan x szakták tényleg a gabonakörök... Állítom, hogy nem olyan izgalmas jelenség, mint az, hogy miért túrják fel a hétvég előtt, hogyha nem akarnak rajta dolgozni. De nem is nagyon szándékoznak, tehát, hogy így nincs, nincs ebből se. Tehát, hogy így egyszerűen föltúrják, és akkor az akkor nem, nem zárnak le egy teljes sávot, ez olyan, mint a 400 méteres gátfutás, tudod? Tehát, hogy így, így futhatsz nyugodtan, de olyan, mint én 25 méterenként ugranoz kell egyet. És megkérdeztem a taxistól, hogy vajon... Uh... Tehát, ha valaki taxis, az egy nap hányszor hallja a Demsky szidalmazását. És ő azt mondta, hogy bár, bár szerintem így, így inkább szimpatizált Demskivel, tehát így úgy tűnt a beszélgetés alapján, azt mondta, hogy olyan körülbelül olyan 10-15 az átlag. Tehát, hogy körülbelül annyi egy átlagos napon, amikor hallgatja, hogy a Demsky Ez viszonylag magas szám. Tehát Demsky tényleg sokat csuk, csukolhat, csukló, csuklóhat. Csuk, csuklik csuk... szerinted? De, de a csukó. Valószínűleg nem... sokat csuklik. De nincsen egy ilyen, nincs, hogy csukolhat. Nincs, ilyen, ala, abszol nincs abszol. ilyen alakja, nincs ilyen alakja. Egyszerűen nincs. De nyelv, nem termel, nyelv, nyelv nem termelt ki ilyet. De én most hát, csukolhatnám. Nem, nem alhat, de nem csukolhatna. Miért de, mert Jó, de hát ez föltermes, ez az alak. Mert? Ez, hát ezt jobb, ha kerüljük. Szerintem? Nem, nem. nem véletlenül estél zavarba, te is érzed, hogy itt valami nem stimmel. Jó, nem, nem, nem tudom, csak mert nem hallom gyakran ezt De a, így a fülednek, 60... fülednek, fülednek, tehát a nyelv az nem pusztán a szótárakban létezik, ott van a tudatodban, ott van a, ott van a hétköznapjaidban, ott van a nyelvérzékedben, te is érezted, hogy ez így valahogy nem Jó, oké? Jó, szó van, ami, amit abszolút nem tudok használni, és ami, amit borzalmasan nehéz kiejteni, kezdve az idegen szavakkal, amiket kifejezetten gyűlölök, tehát a... Csuklik írja az SMS író. Csuklik hatig? <laughs> Jó, külön, de ember, neked, a meg... neked, neked semmi nyelvérzéken nincs, ha benyazd bármi hülyeséget írnak nekünk. 06303030881 az SMS számunk, amire várjuk a csuklik szónak a feltételes módú alakját. Ja, aztán... Ha már nemsz ki, akkor kicsit Ababotondról érdemes lenne uh, megemlékezni, aki 15 évig vagy 16 évig irányította a, uh, a BKV-t, BKV és uh, hát ezt a 16 évet ezt, uh, ezt nem fogjuk soha elfelejteni, meg megbocsájtani. Nem azért, mert az aranykö, aranykönyvbe kerül. Ezért nem fogjuk megbocsájtani. Igen. Elfelejteni meg nem lehet. Tehát, hogy az valószínűleg a következő 16 évben is uh, magán fogja viselni a BKV az előző 16 évnek a uh, vezetési módújára, Na jó, de legalább az országos közlekedés is. De viszont, most átnyergelt oda. Hát, és nem csak az, az a szép, hogy átnyergelt, hanem nekem azt az tetszik ennek a módja, hogy ugye Demszki felállította, mert azt mondta, hogy hát eddig minden jól ment, de, de most jöttek ezek a kombinó villamosok, ezt már nem lehetett törni, hát most így kiderült, hogy mégsem jó a BKV menedzsment, és azt mondta a választások előtt furcsa módon, hogy, hogy akkor... Viszlát abba botont, távozzál, és abba botont távozott is, mint ahogy ilyenkor kell, ugye megkapta a végkielégítését, ami mondjuk nem volt egy szerény összeg, Mondhatjuk azt valamilyen 20 millió körüli... Hát, ah, a 20 millió összegre talán egy némi jó indulattal már mondhatjuk, hogy nem egy szerény Az az érdekes, hogy az állam kifizet 20 millió forintot, majd a következő pillanatban a magyar állam újra alkalmazza a babotondot. Tehát én azon gondolkodom, hogy ha valakit például mondjuk a coca cola így azt mondják, hogy te termékfelügyelő menedzser vagy. És azt, és azt mondják neki, hogy... hogy így tudom én, mostantól nem leszel termékfelügyelő menedzser, biztos kap, ő is végkielégítés. De abban is biztos vagyok, hogy három hónap múlva nem a alkalmazzák, mint, mint logisztikai menedzsert, egy nagyobb, fontosabb, és, mert hát ugye a BKV vezetés azért, lássuk be, csak egy, egy város tömegközlekedése, még hogyha egy világváros tömegközlekedéséért is felelős mostantól a babotond, az egész ország közlekedéséért felelős lesz. Kaptunk javaslatokat csuklikhatik, javaslom a következőt muszáj csuklania, csukolva lehet, felszólító módú alakja sincs, írja nekünk Péter és milyen igaza van. Mert, Mert... csukolj! Csuk, nem Csukoly, Egyetemben, Egyetemben egyetem. a csukolj! És ez így jól hangzik, hát, hogy ez kifejezetten jól hangzik, tehát hogyha a nyelvesztétikát hívjuk segítségül Eldönteni, hogy van-e értelme, vagy nincs-e értelme, vagy használható, vagy nem használható, akkor a csukolj felszólítási alap, az felszólítási forma, azt szerintem kifejezetten felhasználó és esztétikabarát. Csuklikend, írja Tib. Csukolhatik man, írja Kovi. Talán csuklik, írja L.T. És azt szerintem nem egy, nem egy rossz válasz. Talán, talán csuklik, tehát ilyenkor egyébként érdemes nem beleküzdeni magunkat a szószerkezetbe és megerőszakolni egy magyar szót, mert a, a nemi erőszak meg a nyelvi erőszak sem igazán jó vagy helyes, hanem ilyenkor érdemes egy, egy, egyéb segédnyelvi nyelvi eszközöket, mint például a talán szócsát segítségül hívni. De maradjunk a botonnál. A gazdasági és közlekedési minisztérium egyik intézményét a Közlekedés Tudományi Intézet KHT-t bízta meg a regionális közlekedési irodák létrehozásában. A KTI honlapjáról az is kiderül a személyközlekedési közlekedési igazgató a Babotond lesz. A poszt valójában az egész hálózat vezetését jelenti. A regionális közlekedési irodákat azért hozták létre, hogy működtetni lehessen egy több szereplős, tehát magáncégekkel is számoló országos közlekedési rendszert. A cél, hogy a társaságok szabályozott körülmények között versenyezzenek, ugyanakkor össze is hangolják tevékenységüket, járataikat. Az irodák eleinte adatokat fognak gyűjteni az adott régió személyszállításáról, vagyis elsősorban a MÁV és a helyi volánok járatairól, utasaik számáról. A 2007. decemberében életbe lépő menetrend készítésekor már egyeztetni, koordinálni fognak a közlekedési társaságok között. Ez a, ez a végkielégítés a csodálatos, de tényleg. Tehát, hogy, hogy az államütt foglalkoztatja, felveszi a végkielégítést, amikor távozik, és utána újra foglalkoztatja az állam egy másik munkakörben. Tehát ugye ez, ez... Nem ez egy a... rossz könnyér adó gazda az állam? Nem, rád. nem. Ha az, ember, ha az ember megfelelő szinteken szerződik az állammal, tehát nyilvánvaló, hogyha az ember valami kis hivatalnok, vagy takarítónő az önkormányzatnál, esetleg takarítónő egy iskolában, vagy És esetleg olyan? egy iskolában tanár, hát, tanár, vagy orvos, ápolónő, hát akkor annyira nem jó, tűnik jó gazdának az állam, de amint az ember egy ilyen nagy, nagyobb intézményt vezet, mint például ez a országos közlekedési ö, in, intézet. Hogy hívják ezt? Mit tudom én. <laughs> de ez büszkén, ezt olyan büszkén mondod. Vagy pedig, vagy pedig mint a BKV. Annantól ez a helyzet mindjárt egészen más, mindjárt az államnál jobb gazdát el se tudunk képzelni. A hamarosan azonos tarifával dolgozó vasút és volánok párhuzamos járatai közül a tervek szerint az egyik megszüntethető, másrészt lehetővé kell tenni a kényelmes átszállást a különböző cégek járművei között. A végső cél pedig az, hogy a GKM nevében az RK-ik rendeljék meg a szolgáltatásokat, magyarán az irodák döntik majd el hogy mely járatok működéséhez hajlandók állami támogatást adni. Ha minden jól megy, a 2008. decemberében életbe lépő 2009-es menetrendek már így készülnek, de az is lehet, hogy csak néhány régióban. Az viszont biztos, hogy a pénzosztás hatalom, vagyis a ma még ismeretlen rk fontos szerepet fognak játszani a közlekedési ágazatban. Az irodák egyelőre összesen néhány tucat embert foglalkoztatnak, minden régióban öten dolgoznak majd. A fővárost és Pest megyét magában foglaló Közép-Magyarország régióban például Ács Balázs lesz a területi irodavezető, Dóka Gábor a vasúti menetrendi szakértő. A buszos szakértő és az önkormányzati referens posztja a KTI honlapján nincs még betöltve. Az ötödik munkatárs egy titkárságvezető lesz. A Vabotond a regionális irodák összefogó néhány fős központ vezetője lesz. Én élőben hallgattam az előbb, miről beszéltetek itt, uh, hogy most hallgatóként hat számoljak be. Mert, mert csak most értél be, mert a Bícsi úton nem lehet közlekedni. Igen, tehát én szerintem egyébként Attila sírját keresik megint, mert pont ilyen Attila sírnyi méretű lukakat csináltak. De hogy miből gondolják, hogy pont ott lenne, tehát azokban a periódusokban, de valóban ez egy rejtélyes egy téves Viszont ér, Nem gyöke... én például azt láttam, hogy gáz szoktak ilyen módszerekkel keresni, hogy ugye mintát vesznek a talajból időről időre. Gázolaj. Jó, jó, de ezt, jó, jó, de. Meg de jó, ez A bukó itt épül. Jó de, jó, de, jó, de ezt 30-40 kilométerenként érdemes megismételni ezt a, ezt a fúrást. Tehát ez nem, ez nem a tipikusan a 20 méterenként megismétlendő fúrás. Tehát azért ezek a gázmezők ezért, ennél azért kiterjedtebb. Milyen gázmezőkről te beszélsz, azok uh, Szaudarábiában vannak, ott nagyok a gázmezők. Magyarország kicsi ország, Budapest kicsi is kicsi, kicsi gázmezők vannak, ott értelemszerűen sokkal gyakrabban kell, sokkal kisebbük a akkor Magyarország nagyon gáz <laughs> De Magyarország az a, ki, az a kicsi. Kicsi ország, kicsi költségvetése, nagy költségvetési hiány, kicsi gázvezők gáz. viszont nagyon magas, nagyon magas végkielégítések, nagyon magas költségtérítések, nagyon gázos. Ország akkor uh -huh. ez így egy értelmes mondat, különben még Ababotondra visszatérve, az egészben az, az is a szép Ababotond élet történetében, hogy ugye nem csak arról van szó, hogy az állam egyszer magához ölelte, majd mint egy rossz gyermeket magától eltaszította, és utána hogy a bibliai példánál maradjunk, a, a tékozló fiút a vissza, tékozló fiút vissza, e, vissza e, szeretettel várta vissza kebelére ha, han, han, hanem ennek van, van egy, az államon kívül egy sokkal direktebb politikai vonulata ugye, hogy Ababoton 16 évig Dembski Gábornak volt a a jobb kezel, tegyverhordozója, uh, kombinó hordozója. <gül> <gül> most már ez a, a kovális, a mai nap a... Jó, a kombinót azt <gül> tényleg hordozni kellett, csak, csak soha nem ababotont hordozta, hanem mindig ilyen munkások melósok hordozták a kombinókat. le, <gül> magától lehet. Jó, de azért, az azért, azért ababotonnak, meg a, meg a Demszkinek a szakértelme az, azért látszott a munkásoknak a munkáján is. Tehát azért rajta viselte a kezenyomát. A hát a mindig Dem megjavultak, mindig megjavították a kombinókat, ami nem egyszerű, egyszer volna egyszerrendesen üzembe helyezni őket, és akkor nem kell volna újra meg újra megjavítani, ami egyébként nagy dicsőség, hogy újra meg újra megjavulnak, de mondjuk ez elég lenne mondjuk így egyszer, tehát hogy én, nem? Na mindegy, és abba botond ugye, hát most eltávolodott Demckitől, és az ember azt gondolta, ugye, hogy a magyar államtól is, aztán azt látjuk, hogy a magyar államtól nem, és mi történik? Hát kihozza hozza vissza őt a magyar állami gazgatásba? Kóka. Kóka, az SDS elnök jelöltje, és különben... Elnöke! Ö, bocsása, má a Pumával má össze már össze-vissza beszélsz már! már a Pumával! A Pumával már, nem ma a tréfatárgya a Puma, az elnök úr! Jó, és, és különben tényleg így volt, hogy a Demski azért az nagyon... <gül> a Puma <puha> diktatúra tökéletes! És tényleg az Kokat. Bocsánat. Hogy... <gül> <gül> <Kókat> diktatúra. Nem <gül> meg. Semmi válj. Tehát a... a, a hú, tartottam. Ja, azt akartam mondani, hogy a Puma, a, a, most ő az SZDSZ-nek az erős embere, tehát most mondjuk mellette lenni, Mellette dolgozni az lehet, hogy egy újabb 16 éves karriernek, vagy egy újabb 16 éves etapnak a magyar közlekedés fejlesztésében, mondjuk a fejlesztést aztért szabad használni? Siker. Siker. siker. siker. A, ma a magyar közlekedési sikerépítésében. És én például ilyen nekem gondolkodom, hogy, hogy azt mondja ugye ez a bejátszó, hogy, hogy azért kell ez a, ez a nem is tudom, ez a gitte aminek nem tudjuk a nevét, de, de biztos ki fogják előbb utóbb deríteni a hallgatóink. Azért kell, mert, mert az országos közlekedésbe egyeztetni kell a máv, a volánbuszok, meg, meg az esetleges belépő magán személyi szállítási cégek között, meg így azon gondolkodtam, hogy azért... Ezek a dolgok, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy egy sok milliós piacon kell valami egyeztetést véghezvinni, vinni, amihez a kormányzatnak fel kell valamilyen szervezetet állítani, hanem van egy olyan piac, ahol van mondjuk egy régióba, egy megyébe, mondjuk maximum négy-öt szereplő az aktuális volántársasága, a MÁV, és mondjuk azt, hogy két-három személyfuvaros. Most errefele, tehát hogy ez, ez a négy-öt ember nem tudja magát megszervezni, és mobilon mondjuk felvenni a kapcsolatot, és e-mailen megbeszélni egy időpont, ahol leülnek és megbeszélik. Tehát, hogy kell erre létrehozni a mi adóforintjainkból egy külön szervezetet, mert elvileg pont az lenne a piaci logikának a... a az értelme arról szól a piac, hogy, hogy ott, ott sokkal jobban osztják el a feladatokat egymás között a piaci szereplők, mint hogyha ezt az állam csinálná és az állam tervezné. Viszont így látható módon mi így egyrészt a kínai modellt is erőltetjük, majd az állam megmondja, hogy hogyan osszuk el, meg. mint osszuk el. Másrészt meg arról beszélünk, hogy a piac mindenható, meg hogy a piac mi, mi mennyire jó, miközben a kettőt. Lehet, hogy Kínában valamilyen módon össze lehet egyeztetni, de azért Európában úgy csak, csak az a modell az, ami működik, meg ami és ami jó, ahol, ahol ezt rábízunk a piac szereplői De ez a nyugati típusú találkozás a demokráciával és a gazdasággal, ez pontosan ugyanannyira piaci, mint amennyire kommunista volt az államkapitalizmus. Tehát itt a piacra ugyanúgy csak hivatkoznak, mint valami ideológiára. A piac ma már csak egy ideológia, a szabad piac. A valóságban egészen más hatalmi folyamatok zajlanak a, a piacon, a gazdaságban épp úgy hatalmi folyamatokat látunk, mint bárhol máshol. Tehát itt, itt mert, mindig a, mert mindig a, a, mindig a, a versenyre a... hivatkoznak, ami az ideológiája elvileg a piacnak. Csak hogy már a piacon sem igazán működnek a versenynek a feltételei. Tehát a... A... Mi az, hogy nem igazán? Tehát próbáljon meg ma valaki akár csak a médiapiacon elindítani a, a multi, multi marketinggel szemben egy, egy médiavállalkozást egy magán személy ma Magyarországon, vagy bárhol Európában. Hát azért el lehet, terem, nem hát, kell olyan no, sötéten de látni. nem olyan egyszerű. Jó, hát világos az ember, nem úgy hogy legalább, legalább a saját ideológiai alapjaiknak felelnének meg? A szabadversenynek az legalapvetőbb feltételei nincsenek biztosítva. A csoda lehetséges ma is természetesen, mint hogy mindig lehetséges volt, de ma már csak a csodában bízhat szinte az, aki szabadon akar vállalkozni, és szembe akar menni a multimarketinggel. Hát ez a piac, ami a piac szabadságára és a piaci liberalizmusra épül, körülbelül annyira felel meg a liberalizmus elveinek, és a piac szabadságának a szabad piac vagy a. a, a hogy hívják el, szabadverseny elveinek, mint amennyire. A kádár rendszer, ami hivatkozott, ugye a, igen, igen, az egyenlőségre, a társadalom egyenlőségére, amennyire az megvalósította azt az elvet. De jó, de szerintem most ebből kell egy ilyen glo globális uh, szörnyszülettel uh, kreálni a szabad versenyeszem az különben egy. Ez, már alapvetően, megvan, működő, szület, ez már alapvetően egy működő. Magyarországon azért nem működik ez, mert az államnak időről időre ilyen szerepzavaros pillanatai vannak, amikor ő eldönti azt, hogy ezt ő szeretné csinálni, ezt ő akarja irányítani, miközben az állam. Hát ö, olyan szabályokat kell alkotni, amik, ö, amik arról szólnának elülek, hogy pont az a piaci verseny, amiről te beszélsz, az, az tisztességesen tudjon működni. Tehát például ne legyen... Mert most az, hogy valakinek nagy tőke ereje van, ez, ez nem egy, nem egy kiegyenlíthető ö, ö, hátrány vagy versenyelőny. És nem is kell kiegyenlíteni, mert, mert ez előbb-utóbb idő megmutatja, hogy hogyha van egy jó ötlet, mit tudom én mondjuk a Google. A Google van egy jó ötlet... Tízezer dollárból csináltak egy céget a srácok, és ma már a világ legnagyobb cégeinek egyike. el. és Magog fia vagyok én. Igen, Igen. <gül> <gül> de, de, Petr, Te, te góg go, és demagóg fia vagy <gül> mint <nem, nem> amúgy <gül> úgy érzem. Aha. Tehát, a, ma, Magyarországon alapvetően az a baj, hogy az állam az olyan, olyan mértékű terhet ró, mondjuk egy vállalkozás, hogyha Magyarországon lent, lett volna az a két egyetemista, aki kitalálta a Google-t, akkor, akkor valószínűleg az első... Els... Hát azért nem mint volt, mert, mert, mert 10 perc után elment volna a kedve attól, hogy ő elkezdje Magyarországon céget alapítani. Vagy az kedve ezzel kedve, eljárló... ő, ő is elment volna. Hát ő Most közvetlenül az után kedve, nem. után közvetlenül ő is elhagyta volna az országot, valószínűleg ez hát, a, a Microsoftnak hogy hogy aki most az űrben van, az a Charles Simonyi, az egy magyar származású ember, aki, aki a, a világ, mint tudom én, hatodik leggazdagabb embere a Microsoftnak a társulajdonosa. Csak hát ő, Amerikában meg tudta csinálni. Hát, hogyha azt gondoljátok, hogy már ennyi abba, akkor tévedtek, mert mi nem hagyok abba. Véletlenül se. Abba Botond 13 évig irányította a főváros közlekedési cégét. Egyetlen látványos eredményének azt tartják, hogy nagyobb botrányok nélkül működött a BKV, Komoly fejlesztések azonban nem voltak. Demszki Gábor főpolgármester pontosan ezt várta Abától. Ám amikor úgy látta, hogy a kombinó villamosok üzembehelyezése körüli balhék, az ő politikai sikerét veszélyeztetik, megvált hűséges fegyverhordozójától. Pedig alig ha tévedünk nagyot, ha a kapkodva üzembehelyezett villamosok sorozatos kudarcainak okai között, első helyen Demszkit keressük, aki mindenáron még a parlamenti választások előtt a nagykörúton akarta látni a kombinókat. Abba Botond leváltása után néhány hétig még a BKV alkalmazottja maradt. Pff, Abba boton még mindig a téma. És, és hogyha az ember végig gondolja azt, hogy, hogy mi történt ezzel a BKV-val az elmúlt 15 évben, hogy, hogy milyen a megítélése ugye a társadalom szemszögéből, azt el lehet mondani, hogy rossz. Tudjuk, hogy milyen a megítélése a politika szemszögéből, azt lehet mondani, hogy a lehető legrosszabb. Tehát azt nem lehet tudni, hogy a társadalom az kirúgta volna abba a botondot, Demszi például nem rúgta ki, viszont Demszi az De meg Benszki kirúgta... Gábort nem a társadalom nem rúgta ki, hanem a De. választási rendszer. Nem, hát a választópolgárok nem rúgták ki Demszki azt mondták, hogy az ő munkája az helyes, jó, megbecsülik, és, és maradjon. A témája lenne szerintem az, ahogy ők meghekkelték ezt a rendszert, és maradt ez a figura, de mindegy. Jó, szerintem jó ebben kár belemenni. A budapestiak Demszki választották, ezt tényt kérdés. De az ehhez kellett egy kis veszély, balhé és, Budapesten. És, és... És Dembski Dem Dem elbocsájtottam a botonot, azt mondta, hogy, hogy nem felel meg az ő, ő munkája, az ő teljesítménye, az, az nem ér fel egy világvárosnak a, a szintjére, nem lehet, nem, nem lehet ezt így folytatni, vele nem megy. Ezek után meg az történik, hogy Kúka miniszter úr, meg, meg az ő barátai a gazdasági minisztériumban azt mondják, hogy hát kell nekünk egy jó menedzser, aki már, aki már bizonyított. Hát csak azért ugye a közlekedés az hát egy ország gazdasági életének az egyik legfontosabb motorja az, hogy A pontból B pontba mennyi idő alatt tudunk mennyire jutni. Ezek is, sőt, hogy milyen kényelmesen, ezt már nem is rakom hozzá, mondjuk ez is számítana. Ez, ezek mind, mind baromi fontos dolgok lennének, Rá tehát bízni egy jó menedzserrel, egy jó vezetőre, aki ért is ehhez a területhez. Most nekem magyarázza el valaki, hogy mitől jó és sikeres menedzser abba botond mond azok után, hogy őt elbocsátja Demszki Gábor, kirúgja. Méghozzá nem egy Fideszes politikus, nem lehet azt mondani, hogy itt van Fideszes összeesküvés volt, tehát egy másik SZDSZES politikus rúgta ki. Vagy Fóka azt gondolja, hogy Demszki Gábor az nem, nem, nem kompetens a városnak az irányításában, rossz döntéseket hoz, és neki kell megmenteni -e azokat a embereket, akiket Demcky eltávolít a városháza közeléből. És akkor még tegyünk fel egy kérdést, mert egy ország közlekedése az hihetetlenül fontos dolog. Én nem tudom, mert én nem vagyok közlekedésmérnök, hogy hogy mennyire hasonlít mondjuk a villamos útvonalaknak, meg villamos megállóknak a kijelölése, meg, meg mondjuk egy megye közlekedési rendszerének a kitalálása és felépítése, de azt gondolom, hogy azért viszonylag más feladat, viszonylag más terület. Nem, nem volt valaki olyan, aki ezzel már foglalkozott x évvel ezelőtt? Aki ugye elhangzott a spotba, a bejátszóba, hogy, hogy most adatgyűjtéssel kell kezdeni. Ne, és világos, hogy leginkább abba botonnak kell adatokat gyűjteni erről, hiszen neki olyan nagyon sok ismeretemek köze ehhez a területhez nincsen, hogy nincsen Magyarországon szakember, aki ezzel foglalkozott volna, és aki lehetett volna annyit az asztalra, hogy meg lehet bízni egy ilyen feladattal. Én nem hiszek abba, nem tudok abba hinni, hogy, hogy vannak ezek a, e, ezek a nem is tudom milyen szuperember menedzserek, és csak ők alkalmasak, hogy van egy feladat, az csak kizárólag az a 15-20 figura tudja ellátni, elvégezni ebbe az ország akiről már egyszer bebizonyosodott, hogy különben nem tudja elvégezni. Ez egy költői kérdés, amire nem illik szerintem válaszolni. Egy, egy adalék, hogy milyen jól közlekedik Budapest, hogy én vadacsonyban szoktam, most is onnan jöttem a műsorba, egyébként nagy bűni ilyenkor eljönni a Balatonról, tehát ott abszolút nyár van. De még de, nem lehet. De hogy ne lehetne? Fülődnek az emberek a Balatonban? A, a, én hát szoktam, hogy 16 fokos a víz, és... Abszolút oh. idő volt, jó, Na, mindegy, a ne, is, is, ne, is, is, ne is, is beszéljünk erről, mert ez, ez fájdalmas téma, viszont körbe ugyanannyi idő eljutni az Osztyapenkó hűlt helyéig, tehát Buda-Buda Buda őrség nagyjából, mint onnan átjutni a városon. De az a 170 km, az körbe ugyanannyi idő alatt lehet mondjuk jó tempósan megtenni, mint, mint utána átjutni Budapesten. Mint BKV igazgató, a babotond engem leginkább az irritált éveken keresztül, hogy milyen iszonyatos prémiumokat vett föl. És hogy amikor valami minősíthetetlenül végezte a munkáját, tehát amikor valamit iszonyatosan elszart, és így kimaradtak járatok, emberek nem jutottak be a munkahelyükre, ad embereket kirúgtak a munkahelyükről, mert a babotond nem végezte rendesen a munkáját, akkor... Ezért mit, milyen, milyen hátrányokat kellett a babotonnak elszenvednie? És akkor ilyenkor mi történt? Megvonták tőle a prémiumot. Tehát nem annyi prémiumot kapott, tehát nem 30 milliót kapott mondjuk, hanem csak 17-et mondjuk És akkor egy idő után az embereknek nagyon tele lett a tökük ezzel, és elkezdtek a sajtóban, demszkijék, így elkezdtek is szivároktatni, hogy maximum mennyi prémiumot kaphat a babotont, hogy, ettől, hogy ezzel javítsák a közmorált értelemszerűen Budapesten. És akkor itt van egy hír két évvel ezelőttről, akkor sem kaphat 13,6 millió forintnál nagyobb jutalmat a BKV vezérigazgatója, ha százszázalékosan teljesíti feladatait 2005-ben. Mert a közlekedési cég szabálytalanul ritkította a járatait májusban. Az, hogy pontosan mit ér a jutalompénz, nem nyilván hogy mi ér jutalompénzt, nem nyilvános adat. Tehát, hogy azt nem tudjuk meg, hogy mit kell neki százszázalékosan teljesíteni. tehát Mi, mi, mi a róforintjuk miért is lenne nekünk közünk ahhoz, hogy mire el különben. De, hogy ez De, hogy valaki azzal büntetnek, hogy a fizetéseden, ami gondolom, hogy szintén nyirdatlan pénz, plusz a végkielégítésed, amikor úgy, tűnsz, hogy, úgy tűnik, hogy távozol egyik állami cégtől a másik állami céghez, tehát erről így szó sincs, az csak a jutalom, a prémium, tudod, és akkor azt nem kapod meg csak egy részét, érted? A 15 milliónak, vagy a 35 milliónak, tehát érted? És akkor ezt hívják ők büntetésnek. Hát így engem nem akarnak büntetni? Én is nagyon rosszul végzem a munkámat, kedves BKV. Nem vesznek föl? Nem akarnak nagyon nagyon keményen megbüntetni, olyan keményen elbánni velem, ahogyan a BKV-nak az a keményökre, amikor lesújt. Én is szeretnék olyan csak 13 milliót kapni. És akkor itt írja. Csak 2006 őszín derül ki, hogy hány, forintba, hogy hány hogy forintban mekkora összeget jelent az a 20%-os prémium megvonás, amivel ababotont BKV vezér sújtotta szabálytalan járaszritkítások miatt a tömegközlekedési cég tulajdonosa, a főváros, mondta el az indexnek Somjódi Csaba a cég tulajdonosi bizottságának elnöke. Van egyébként egy tippem, hogy miért nem divat Magyarországon a strike. Mert tulajdonképpen a strike be van építve a rendszer működésébe. Tehát olyan szarul működik egy BKV mondjuk, mint hogyha állandóan sztrájkolnának, tehát így, így külön sztrájkolni hát, is kell, mert, mert olyan, mint folyamatos a munka lassítása. Szerintem többféle a forgalom sztrájk is van, van a cégeken belüli forgalom sztrájk, és van az utcán zajló típusú forgalom sztrájk, és ezeknek az összehangolása az, ami egyébként el tud vezetni talán önnek a rendszernek a nagyon-nagyon radikális megváltoztatásához, nem gondoljátok? Hát ez, ez, is egy, ez is egy esély. Jó, azt hiszem a BKV azt mondta, ezt csinálta. Bezük aktak a... oda, oda a jobboldaliak, nem? <gül> a, és az... ők lassítják belülről, nem? Belülről mondom, ez az, tudod, amikor az osztályharc az így begyűrűzik Itt a pártba. Igen, azt Nehát, szerintem kár, kár az ilyen összesküvés elméleteket e, csinálni, de az, az biztos, de az biztos, hogy a BKV egyrészt azt lehet tudni, hogy egy hihetetlenül rosszul működő, korszerűtlen szocialista nagyvállalat. Tehát, hogy nekem például hát egy, egy csodálatos pillanata volt az életlennek, amikor az új vezérigazgató közölte, hogy hát rájöttek arra, hogyha munkába állít egy-egy ellenőr, akinek hát, olyan nagyon magas, biztos nem lehet a fizetés, az valami... E, több mint fél millió forintot csinál uh, egy hónapban, tehát hogy a fizetését uh, mit tudom én triplán kitermeli, vagy négyszeresen kitermeli egy jegyellenő, és akkor az új BKV menedzsment eszébe ötlött, hogy milyen jó ötlet is, hogy akkor megemelni a BKV jegyellenőröknek a számát. És de azon gondolkodtam, hogy eddig, 15 év alatt nem, le nem lehetett eddig eljutni, tehát hogy nem látták azt a kalkulációt, hogy itt van egy jegyellenőr, csinál, mit tudom én, megbüntet egy hónapban X mennyiségű embert, abból mondjuk X-nek a felebe is fizeti a büntetést, az az összeg az nagyságrendekkel nagyobb, mint, mint amennyi az ő fizetése, plusz még ugye ezáltal ő generál plusz bérlet, meg jegyvásárlást, és, és ezt nem látták be? Tehát, hogy ez nem történt, meg ehhez el kellett telnie 16 évnek, és egy menedzsmentváltásnak, és aztán hát, hogy a BKV, ez a, a belül, hogy lassítja a rendszer a maga működését, kifelé meg hát mindannyian éreztük, hogy, hogy mennyi idő alatt eljutni a városba a tömegközlekedésből A pontból B meg C pontba, tehát, hogy ők ezt tényleg megteremtették ezt a belső, belsőleg is lassították a dolgokat, meg, meg külsőleg aztán az egész város így nem mondom, hogy lebírították, mert ez nagy túlzás lenne, vagyis hát nagy túlzás nem lenne, de egy minimális kicsi túlzás kínosan ügyelünk arra, hogy ilyeneket ne kövessünk el, ugye? A vonalban köszönthetjük dr. Rupert Rászlót, aki a Közlekedés tudományi Intézet KHT ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok! Jó kívánok! Köszöntöm hallgatókat! Abba a botondról szeretnénk beszélni önnel, aki a Regionális Közlekedés Szervezési Irodák igazgatója lett. Az a kérdés... Köszönöm, igen, hétfőtől. Igen. Az a fő kérdés, hogy... hogy Elsősorban szakmai, vagy elsősorban kapcsolati érvek szóltak az ő alkalmazása mellett? Tehát, hogy pontosabban, hogy a kapcsolati tőkéje volt, volt nagyon fontos, vagy pedig, vagy pedig úgy, érez, úgy érzik, hogy a szakértelme miatt? Egy kutatóintézetben a tudás az, ami számít a szakmai ismeretek, és a Babotond kiválasztása nyolc pályázó közül történt meg, nagyon értékes, kiváló szakemberek pályáztak erre a poszra. Mi sem mutatja jobban, mint hogy a második legjobb, az a, ezen a héten már megkezdte a munkáját Brüsszelben, mert egy brüsszeli ajánlatot kapott, és Ababotond a személyszállításban, városi közlekedésben egy szakmai körökben rendkívül elismert a, közösségi közlekedések nemzetközi szervezetének öt évig volt az alelnöke, és jelenleg is tiszteletbeli alelnöke. És ön úgy gondolja, hogy a BKV-nél elköltött tizen jó pár éve alatt bizonyította az ő alkalmasságát? A, én nem mint vállalatvezetőt ben gondolkozom, hanem egy olyan szakemberben, aki a közlekedéstudományban az alkalmasságát számtalanszor bizonyította, és azt kell, hogy mondjam, hogy a BKV megítélése is többfajta szempontból lehet, de hogyha beszél külföldiekkel, akik Budapesten közlekednek, akkor most a jármű minőségtől, néhány minőségtől eltekintve mindenütt azt fogja mondani, hogy jó vagy gyakoribb a, a járatszám, mint egy nyugaton megszokott területen a hálózati lefedettsége, a Budapestnek jóval az megállok egymástól való távolságra, megállok való a gyaloglása. tehát számtalan pozitív elemet is fel lehet sorolni, ha most BKV-be gondolkodom, csak amikor mi egy személyközlekedésben gondolkodunk és egy országos rendszerbe, akkor meg kell, hogy mondjam őszintén, én nem a, nem a BKV ügyeit elemeztem és a bizottság sem, amelyik végül is a nyolc pályázat közül első helyre soroltam Abba Botondot. Mi hogy szintén tényleg azért furcsáltuk ezt a kinevezést, ugye, mert, mert Abba Botondot elvileg Demszki Gábor is alkalmatlannak nyilvánította, hogy ő meg, megvált tőle, és, és hát a, a Ebbe a városban, én budapesti vagyok, személy szerint azért a BKV-nak nagyon rossz a megítélése. Nem csak magában a járat minősége, hanem koszosak azok a járatok. Lehet tudni, hogy milliárdok, de súlyos milliárdok hiányoznak ugye, minden évben a költségvetésből, amit az adópénzekből kell kiegészíteni. Ez Nyugat-Európában azért nincsen így. Tehát Nyugat-Európában a közlekedési vállalatok egy jelentős része azért akármint nyereségesen is tud működni. De akkor tényleg ne is menjünk bele ebbe a BKV, ötletbe, a kérdés az, ami mor morálisan izgat bennünket, hogy Ababotond, amikor távozott az előző munkahelyéről, ahol a munkaadója a magyar állam volt, felvette a végkielégítést, és most őt újra alkalmazza a magyar állam. Ez szokásos, meg normális eljárás? Nem a magyar állam alkalmazza. A mi társaságunk kht alakulás előtt rétvény társaság volt. Ez egy olyan gazdasági társaság, amely közhasznú tevékenységet. Munkánk nagy része közhasznú tevékenység. És a de hát munkás... ki a tulajdonosa a KHT-nak? A tulajdonosa 100%-ban valóban a Magyar Állam, de a beleinknek körülbelül 30-40% a származik közvetlenül állami megbízásból, amit pályázatok vagy célzott feladatra szóló támogatásokban kaptuk. Az összes többi bevételünk az önkormányzati megbízások, vállalati versenyszérából származó megbízások, külföldi társaságokból származó megbízások, és jelentős mértékben az Európai Unió projektjeitől elnyert kutatási feladatok, hiszen az Európai Unió keretprogramjaiban az intézet az elmúlt években összesen már több mint 34 pályázatot nyert el. Hát csak én azért csodálkozom ezen, mert, mert úgy látjuk mégis, hogy ez egy bizalmi állás, tehát amikor, amikor a babotont felveszi azt a nagyon-nagyon szegű végkielégítést, akkor gondolom, hogy az, az azért jár neki, mert utána neki el kell helyezkedni a versenyszektorban. És aztán mit látunk? Hogy újra az SZDSZ alkalmaz a kvázi a magyar állam, de hát akkor ugye Demszki Gábor vált meg tőle, most meg Kóka János alkalmazza őt. És ilyenkor mi mindig élünk a gyanúperrel, és azt gondolom, hogy, hogy teljes joggal, feltételezvén azt, hogy itt a, itt a régi káder újra a pozícióba került. Mint egyszerű mérnöknek, közgazdásznak, nekem ez az összetett gondolkodás kicsit magas, amit ön most végigfutatott, nem ebben gondolkodott a bizottság. Mi azt vizsgáltuk, hogy van szakmai ismeretekben, milyen nyelven beszél a Bobboton? Angolul és németül, hiszen nem is lehetett volna az ITP-nek a, a, a, nem is főtitkár, hanem alelnöke, ugye 5 éven keresztül, és, és azokat a kvalitásait néztük, amiben ő azért hagyta abba a doktorit modernézen, ugye PhD-ét, mert, mert kapott egy vállalati megbízást, tehát neki még phd esített, hogy nincs. -es. Úgy, úgy hivatkozik a tudományos egy egy eredményeire abba botonnak, hogy még nincsen phd ja ez, ez érdekes információ volt ez. Mert az erre azért lehet hivatkozni, mert PhD nélkül és lehet tudományos publikációk között és tudományos előadásokat tartani. A kettő nem feltétlenül összefügg. Így van, de azért a PSD azért azt az az az az az az tudjuk, élete? hogy az belépő a tudományos életbe. Tehát a, a PSD az nem a tudományos élet csúcsa, hanem az a belépője. A középporóta a legalább. A középpor óta, az a, az lenne a kérdésem, hogy tizenvalahány pályázóból választották ki a babotondot. Nem, 8, 8. 8. elnézést rosszul emlékszem. Tehát a 8 pályázó közül hánynak volt PhD -e és hánynak nem? Hát thv 8-ból egyiknek sem volt, ezt őszintén meg kell mondanom. Doktoria, tehát a régi doktoria volt. A, mondjuk az ugyanaz azért nagyja. hát akkor, doktori, akkor a régi Igen. doktoria az hánynak volt? Régi doktoria kettőnek volt. Uh -huh. Visszatérve még, tehát a mi gondolkodásunk, és ezt kérem, hogy vegyék figyelembe, nem csak kutatóintézetnél, hanem bármilyen más szervezetnél, Kutatóhely. Egy egyetemi tanszék, egy tervezőintézet, az soha nincs döntési helyzetbe, nem irányít, mint ahogy valamelyik online újságban olvastam. Egy kutatóintézetben, tervezőintézetben mérnek, adatokat gyűjtenek, elemeznek, hatástanulmányt készítenek, és javaslatot tesznek a döntés készítők számára, legyen az vállalati vezető vagy legyen az minisztériumi irányító hatóság, vagy bárki, aki rendel kutatás, mérés, vizsgálatot, és ez az a tevékenység, amit abba botont országos szinten tud majd irányítani, és ez az egész tevékenység arra épül, hogy a közlekedés tudományi intéze, amit még a második világháború előtt alapítottak, felvilágosult ugye akkori <tos> kereskedelmi és közlekedési minisztérium összhangban az akkori nyugati trendekkel. 1960 óta, körülbelül 60-as évektől folyamatosan gyűjti a személy közlekedésre vonatkozó, közösségi közlekedésre vonatkozó adatokat. Ez volt az a bázis, gondolom, ami miatt a gazdasági és közlekedési minisztérium úgy gondolta, hogy erre építve hozza létre a regionális irodákat és a regionális irodákban dolgozó vasúti önkormányzati és autóbusz közlekedési szakemberek, azok valóban a helyi igények szerint tudják majd összehangolni, javaslatot tenni a személy közlekedési összehangolásnak, és nem egyszerűen elképzelések vagy megalapozott tények nélkül, hanem honnan hová forgalmi mérések, utasszámára sok utas megelégedettség, személyszállítási minőségi vizsgálatok, tehát tények alapján. Rupert Lászlóval, a Közlekedés Tudományi Intézet KHT ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, a Botond regionális közlekedésszervezési irodába való kinevezéséről. Köszönjük a véleményét, a válaszait, viszonthallásra! Köszönöm szépen, viszonthallásra! Folytatjuk a Demokrácia részvénytársaság. Egy péntek esti adását, ez az utolsó órája ennek a hétnek, és egy hírrel folytatjuk, pedig az országgyűlés és a fővárosi önkormányzat közötti szerződéssel kapcsolatban. Nos! Az országgyűlés hivatala és a fővárosi önkormányzat pénteken aláírta azt a szerződést, melynek értelmében a parlament 50 évre megkapja használatba a kosúteret. Gábor, Budapest főpolgármester, sajtótájékoztatón elmondta, a térrendezésére a közeljövőben közösen írnak ki építészeti térrendezési tervpályázatot, és várhatóan 2008 végére elkészül az új köztér. A liberális politikus kiemelte, a megállapodásban szerepel, hogy az előkészítési és kivitelezési költségeket az országgyűlés állja. Temsi fontos eredményként értékelte, hogy a szocialista házelnök, a konzervatív kerületi polgármester és a liberális főpolgármester le tudott ülni egy asztalhoz, és közösen talált megoldást a tér rendezésére. A főpolgármester véleménye szerint Magyarország főtere nem lehet a képviselők ingyenes parkolója, de nem lehet a katonai díszszázad és a protokollesemények kizárólagos osz sem. A megállapodás értelmében az országgyűlés a korlátozottan használhatja az átadott területet, hiszen a közparkot a protokollesemények kivételével reggel és este 8 óra között nyitva kell tartani. Nem szigábor tájékoztatása szerint, amíg el nem készül az új közpark a Kossuth tér fenntartását a fővárosi önkormányzat végzi. A költségekkel kapcsolatban beszámolt arról, hogy az ő országgyűlés fenntartási hozzájárulást fizet a fővárosnak 2009-re 20 millió forintot, később pedig évente ugyanezt az összeget KSH indexel módosítva, illetve kölcsönösen elfogadott fenntartási költségterv felét. Drága civilek, kedves hallgatók, miről szól ez a szerződés? hanem arról, hogy a főpolgármester, az a önko fővárosi önkormányzat az elit teljes egyetértésben, tehát a fideszes kerületi polgármesterrel, mint hallottuk a hírből, teljes egyetértésben, rogán Antall. igen, a rogán Antallal együtt eladják az országgyűlésnek alólunk a Kossuth teret. Tehát, Kedves civilek, most végre tényleg van miért kimenni a kossuth térre, tényleg van mi ellen tiltakozni. És összeállt, a, összeállt, összeállt a díszes, díszes osztal, az, egész az, elit, az egész elit. Az egész elit hiánytalanul. Demski Gábor, Szili és, és Rogán Antal. Így szépen egymás mellé. Tehát az országgyűlés elnöke, az ötödik kerületi polgármester és a budapesti főpolgármester így együtt az Az hihetet. a Szili, akinek a marketingjének az utóbbi időben része volt az, hogy ő aztán radikális, majdnem már hangokat is megütő baloldaliságot baj, és, akkor, és akkor, na várjunk csak, hát, hát ki ez a tér, bocsánat. Hát nehogy már Demszki Gáborok töntsék el, hogy mi van a kosút téren. Hát, bocsánat, egy hát... Mind, ez, ez az, ez ugyanaz, mint amikor egy azt mondták... hogy Egyrészt, Aha. egyrészt nem biztos, hogy el kéne dönteni. Másrészt ez egy köztér. A köztér az azt jelenti, hogy a köznek a tere. A miénk? A miénk. A tiéd is, nem tudom, miért... Na, ez te harcot. úgy gondolsz, hogy a te rossz helyen van, de én azért ragaszkodom ahhoz, hogy maradjon a tiéd is. Igen, igen, Mert legyen a tiéd is. Egyrészt, másrészt meg... meg az. Nem, erről amikor azt mondták itt az embereknek, ógároknak, teljesen mindegy, hogy nevezük őket? Lakosságnak. Lakosságnak, igen, mindegyik oldalnak az izéje elhangzott. Ö, azt mondták nekik, hogy menjenek haza. Ne, nem, nem menjenek a köztérre, az nem az övék. A köztér, azt kérem szépen az elité. Hát ott parkolnak a kocsik. Hát persze, az az ő autójuk. Az elit autója, egyáltalán az elité a köztér, nem a, nem a közembereké. Hát hogy képzelik? Na most elnézést, de hát akkor mi a fenének volt itt 1848, meg minden forradalom, meg akkor most megint az lesz, hogy nem fogják beengedni a, a prolikat a partba, az lesz de, a következő? Hogy, de az az, hogy érdekes, izé... hogy, az az érdekes, hogy Rogán Antal nem olyan régen, még hát mondjuk pont talán Rogán Antal nem, de hát az ő kenyíradó gazdája Orbán Viktor személyesen szedte szét ott a kordont, mondván, hogy ez a tér a népé. És nem aztán most meg, a most meg most meg ez szója vicc de... Ez aztán végképp nem vicc ha a, a vicc, akkor vicc. Bármi ehhez képest, én civilként úgy gondolom hogy ehhez képest bármilyen politikai bulvár bármilyen pártnak az aktuális hisztéje az sokkal inkább vicc, mint ez ez véresen komoly. Itt, itt van, Ez a, a politika. Itt, itt van az az ország, ahol mi történik, mondjuk így a hetekben mi derült ki, hogy uh, városba a szocialista önkormányzati vezetés, hogy akkor legyen egy kis uh, uh, kormány ellenesére is a mondandómnak, a, szocialist, a, szo a szocialista önkormányzati vezetés, ugye a hankukgyumigyár, nem tudom kiajtani egyes egy szó sem, nek a későbbi területét azt uh, tovább adta az óknak, akik sokszoros pénzért adták ezt tovább a, a délkóreaiaknak. Itt van egy történet, amikor közterületből, az én földemből is, először magánpénz lett, majd rövid idő, vagy magánterület lett, majd rövid idő alatt busás haszonnal tudták továbbadni külföldieknek, miközben, hogyha vár az önkormányzat x hónapot, akkor... Az, az az önkormányzatot és engem gazdagított volna ez az eladás és ehhez képest itt van egy történet ami arról szól, hogy a fővárosi önkormányzat, ami engem képvisel és valóban így módon az enyém a terület átadja nem is a tulajdonjogát, mert a tulajdonjogot ugye ez nem érinti, a használati jogát 50 évre, mondjuk ami nem kevés idő a parlamentnek ami elvileg szintén engem képvisel tehát egyik zsebéből áthelyezi a másikba mi történik? az történik, hogy fog ott épülni egy közpart, tehát abból az adó százmilliókból, amiket mindannyian befizetünk, furcsa módon most nem egy képviselő végkielégítésére, nem költségtérítésre mennek a milliók, hanem arra, hogy legyen egy kultúrált, zárható közpak. Jaj, szép. Istenem, és ez meddig fog épülni szerinted, és hogyan? és évvalóság fogják épülni. Műveleti a terület. Műveleti terület. Ezt úgy hívják. se nagyon lesz tüntetés. úgy hívják, hogy műveleti terület. Jaj, de szép lesz. Szép világ. De tényleg, eddig nem volt a szép park iránt. És most van, hogy Nekem meg, volt, nekem meg volt, nekem meg volt. És milyen érdekes, hogy nekik hirtelen pont most lett. A te akaratod most vált közakarattá. Ne Nem, hogy addig a te szándékod, meg ez a, ez a jó érzésed, meg ez a jó ízlésed, hogy közakarattá duzzat. De te nem vagy ám ilyen naív gyerek, csak megjátszod a naív gyereket. Te nem látsz el mögött politikai szándékot. <síthat> Mi a politikai Semmi. szándék? Semmi. Mi a, a sem mondani, sem tűnt, sarkozut, de lehet. Ír, erről de van szó. Ha közparkot építenek, garantálom, hogy újra kordonnal lesz újra körülvéve. nem vagy ennyire naív gyerek, miért játszod meg csak ezt ki? Valóban a TASZ száfolta azt, hogy itt nem lehet majd, lehet, majd lehet majd tüntetni. Lehet majd tüntetni. Ez a leggyanúsabb, hogy ezt így kiemelték, mert nekem nem kell az, hogy ők azt mondják, hogy lehet tüntetni. Én ezt anélkül is tudom. Jó, egyetlen egy egy kérdés. És ha minden. azt mondanák, hogy nem lehet, akkor meg, meg még meg, inkább van tüntetni. Jó, és ott a kosutér a, a, a tüntetés, a műveleti területi nyilvánítás és ezer dolog miatt azért a közfigyelem középpontjába került. Ja, hát hát, kiderült, kiderült, kiderült az, hogy például ami 16 évig gyakorlat volt hogy a képviselők a kocsiukkal oda beálltak, hogy az nem egy természetes és egészséges dolog. Legalább annyira felháborító, mint a műveleti területé uh, való nyilvánítása annak a, uh, annak a uh, területnek, ami ugye a Kossuth térnek azon része volt, ja, az ahol az az parkolta. látom, nem parkoltam. Az az nem, azt látom, hogy vo volt egy helyzet, egy áldatlan helyzet, és szerintem egy kultúrált európai megoldás született rá. Tök normális épül oda egy, egy re rendes, szép európai viszonylatban. Ott van például, mint én, a Károlyi Park az ötödik kerületben volt voltál ami szintén le, le van zárva, körben van kevítve. Az egyik legkultúráltabb, legnormálisabb te tere a fővárosnak. Nem, nem járhatnak oda egészen nyugodtan. Prolik is, nincsen se semmilyen anyagi cenzus, hogy kiléphetne, vagy nem ki be. Rendben léptés, van tartva, rendben van tartva, tiszta egész egyszerűen ilyen parkok kellenének nem egy, nem kettő, de ötven vagy száz ne haragudj, ne haragudj, de pont nem a Kossuth térnél képzelem ezt a kerítéses, nagyon szép polgári, nevező polgárinak parkot mert valahogy én nekem mint civilnek és demokratának az gyönyörködteti a szememet hogyha ott a, a nép bír lenni bármilyen aprópóból Nyilván való, hogy a Kossuth tér az Tudnak lett majd, az a tér, amikor megengedik, ahogy nem. megengedik. Nem, nem, hát ne állad, kérem szépen, nem, nem ez lenne a ez, ez A szabadság az 16 éve is úgy működik, hogy amikor megengedik, mindig engedélyt kell kérni. Hogyha a rendőrség megadja, akkor lehet tüntetni, és ez nem, bármilyen nem, demokráciában, nem, nem, bármilyen demokráciában... Hát ...mert ez nem így van. Jó bejelentési kötelezettsége mert... van. Nem nem arról van szó, hogy engedélyt. Ők nekik kötelességük, mert ő Kötelességük, ők tudomásul veszik, nem engedélyt adnak. Nagyon lényeges Ez fontos jó, különbség. Most, vagy, hogy te neked időben a, kell szólnod is. Tényleg jogászkodjunk már ilyeneken. Könyörgöm most. Ez a demokráciának ez a mert te azt mondod, hogy ez a legnagyobb sírá, ami nem tudom. Ez a demokráciának olyan hihetetlenül nagy Ez valóban politikai ügy, ellentétben a felfújt bulvár politikai ügyekkel. Ez valóban a polisznak az ügye hogy a köztér, hogy mi az, hogy, hogy köztér, és az kié. Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert folyamatosan azt sugalja, a, a, had nem inősítse milyen média, azt sugalja, hogy az emberek menjenek haza, az ott, otthon vannak ők, otthon, a köztereken, meg a, a közhatóságban otthon és az emberek nem. Hát micsoda vircsapta ez? Szerintem meg ezt mondtam a, erre, ott, akkor... ott vagyunk igazán otthon, ne viccelj. Hát köz... Szerintem a az, hogyha van egy kulturált köztér, köztér, az azt jelenti, hogy én ott otthonosabban érzem magam, mint azon a Kossuth téren, ahol a parlamenti képviselők kocsiai parkon És hát Most ilyen egyszerű, én voltam Angliában, viszonylag stabil, demokratikus berendezkedés van, láttam a Buckingham Palotát, láttam előtte tüntetőket is, Buckingham Palota hülyeségeket beszélek a parlament épületét, láttam előtte tüntetőket is, pedig ott is van nagy kerítés, meg, meg zöld park, mondjuk, ahova különben nem lehet bejárni csak úgy izé bárkinek, mert az az, az műveleti terület, és Angliában egészen jól működik a szólásszabadság és a demokrácia intézményrendszere. Az nem fogja a demokrácia intézményrendszerét csordítani, hogy ott egy közpark lesz. azt csordította a demokrácia intézményrendszerét, amikor a rendőrség jogellenesen vagy törvényellenesen műveleti területén nyilvánította, csak azért, hogy ne lehessen ott tüntetni. Nagyon meggyőzően szerintem a kormány kommunikáció stávjával lenne egy, egy biztos helyet. Jó, hát ez. És, és, és nagyon jó pénzért egyébként. Ezt hát a vállalásnál is vállalás. Ahogy elmondtál, a jó pénzért. Az emberük vagy. A van mi egymilliós fizetés. Hát, Látom, lát, hogy tetszik az összeg. <gül> az összeg. A közpaphoz hasonlóan tetszik az összeg. Az ötlet és az összeg így együtt tetszik. Hát hogyha Angliában valami a polisznak az ugye, akkor ez az. Maradjunk Angliában, ahonnan egy Tony blair kapcsolatos hírrel folytatjuk. Tony Blair szerint a feketék kultúrájában gyökerezik a késelésekbe torkoló hullám Nagy-Britanniában. A brit kormányfő azt mondta, a politikai a korrekt félrenézés itt már nem segít. A kormányfő az igazságszolgáltatástól várja a probléma megoldását bűnügyek és késelések sorozata irázzák meg időről időre a brit közvéleményt, melynek hátterében nem a szegénység, hanem egy jól körülírható fekete kultúra áll, legalábbis a miniszterelnöki búcsónapjait töltő Tony Blair szerint idézi a guardian az Index. Blair kihangsúlyozta, az erőszakos bűncselekmények visszaszorítása érdekében mozgósítani kell a fekete közösséget, melynek többsége decens, jogkövető és halálra van rémülve a történtek miatt. A kormányfő az igazságszolgáltatástól várja a probléma megoldását, a belügyminisztérium pedig betiltaná a bandatakságot, és 21-ről 18 évre csökkenteni a korhatárt az illegális fegyvertartásért kötelezően kiszab kiszabandó 5 éves börtönbüntetések esetén. A nyilatkozat nagy felháborodást váltott ki a fekete közösségekben. Tehát Tony Blair, akkor most próbáljuk értelmezni, nem azt mondta, hogy minden fekete bűnöző és késelő, hanem azt mondta, hogy a Feketék a késelők. Tehát azt mondta, hogy a késelések... Igen, kultúrájuk része. Tehát a késelések azok a feketék kultúrájából szervesen következnek. Na most ez... ez tehát... Ha nem is hullott le az állat Tony Blair-ről így a országlásának a végnapjainál, de egy kicsit úgy lecsúszott az arcáról az állat. De miért van az, hogy... Miért kiderül, az... hogy ő tulajdonképpen nem egy munkáspárt, nem egy ilyen szocializmusnak a nem tudom hányadik utas képviselője... Utasa, hanem, hanem ő kérem az elitet képviseli, é, és jó, de most azért azért jön, az elő rasszista. Rasszista, rasszista, rasszista is, ha kell, ha a... kell, akkor rasszista is. De az, de az elitizmus meg a rasszizmus az azért nem jár kéz a kézben. De az látszik, mifelgéz. hogy mégis, is, hát de nem de ez a, a hír. Sötét primitívség ennek az embernek. ismétlem nem azt mondta, hogy minden fekete késel, hanem azt mondta, hogy minden késelő fekete. Ezt mondta. Hát ezt állította. hogy a <suk> késelésekben. A fekete kultúrájában gyökerezik a késelésekbe torkoló erőszakhullám. Ezt mondta. Ja, hogy az egészet erre vezet. A aha, aha, az egész erőszak hullám, amitől most Nagy-Britannia szenved, ez a feketék kultúrájában gyökerezik. Na de várjunk egy nagyon hasonló eset. A, a világterrorizmus, mint tudjuk a globális, globális nyugati médiából, az meg az iszlám kultúrájában gyökerezik. Tugan Tehát ez az az ugyanaz, a logika, ugyanaz a, a logika, szépen, ez egy hadi propaganda. Na most Tony Blair az bejelentette, hogy most, hogy neki már ki, kifelé áll a szekér a brit kormányból, mostantól kezdve vége a PC dumáknak, és Én mostantól kezdve őszinte lesz. Ő mostantól hát őszinte eddig hazudat. Ebből azt következik, Iben hogy eddig lét. hazudott. Nyilvánvalóan az következik, hogy eddig hazudott. A másik meg az, hogy akkor ő most őszinte lesz, és az el, első pillanatban, hogy őszinte rögtönömlik a pofájából a rasszizmus. Ez jelenti az őszinteség. De ez az ember vezette nagy Britannia, tessék. És milyen, milyen... Neoliberális ő is. Hát ne Te, ha valaki el. neoliberális, abból az következik, hogy rasszista? Hát most már inkább azt látom, Nem, hogy neokonzervatív. Követ... Nem, abból az következik, hogy a karrierje érdekében eljátsza, hogy ő mennyire PC, és utána kiderül, hogy mégse az, ez már halálosan unja ezt a PC dumát. Hát erről beszél. Nem mondom, lehetséges, az, hogy a rossz szociális körülmények okozzák inkább ezeknek az embereknek a az ilyen ilyetén helyzetét és az erőszak hullámot. Akkor nem lehet hogy a, a munkáspárti mert a munkáspárti. Bó, és Egy évtizeden Nagy Britannniát. És mégis gettók vannak. Ezeket a gettókat nem lehetett felszámolni. Miért? Nyilván nem azért, mert a miniszterelnök rosszul vezette a brit államot, hanem azért, mert a feketék kultúrájában ez a erőszak, ez ott gyökerezi. Hát a miniszterelnök alhatatos kája folytán sem tudta egyszerűen megakadályozni ezeket a bűncselekményeket, ezt az erőszak hullámot, hogy maga alá a békés és jóra való fehér britteknek az életét. Hú, ez a BBC-ben is jól lát volna, amiket hmm. ugyanez angolul. Hmm. Jó, hát a sötét az biztos. Mondjuk igazából azért annyi magyar vonatkozása biztos, hogy van, hogy, hogy most már tényleg nagyon ideje a Gyurcsájnak áttájolnia az iránytűket nyugatról keletre, és Ilyen, új becsánat. példaképet választani magának, Nem, mert, mert, mert, mert eddig Tony Blair volt a példakép. De ja, most az angol száz... áll, hát akkor a cigányok kultúrájában mi gyökerezzik? Hát aki ok, is. Bocsánat, áll. hát akkor... Na. Szóljunk már a kommunikációs távnak, hogy ha napra készen lekövetik a, a blairizmust, akkor a holnapi, azért már megvan a holnapi igen de, szóval most váltás van, igen, de most váltás van a, a szocialistáknak az irány, iránytűjén is. Igen? Valami, á, valami jó, is tényleg a gondolásban. Véletlenül is akarjuk nem, mondjuk Gyurcsányt ezzel a primitív kijelentéssel, Csak annyit állapítsunk meg, hogy, hogy Gyurcsány mindenhol magasztalt a, a, az egész világ sajtóban és Magyarországon belül is ezt a Tony blair aki különben tényleg egy elég sötét figura mondjuk csak az iraki háború. A, a multiprofitból tud, multi tudtak deficitet csökkenteni például. Csak az Iraki igen, háborúra gondoljunk, apróságot. ugye, be, belevezette Angliát, úgy, hogy valószínűleg ő pontosan tudta, hogy, hogy mindenfajta indok, meg bizonyíték az kamu és hazugság. Hát most, most van egy olyan történet, szerintem már az iraki háború után is gáz volt lenyilatkozni a gyógyságnak, hogy ő példaképének tekinti Tony Blair, de bár az összedi beszéd után meg már egyáltalán nem volt cikki. Most újra cikirát. Volt a gazdaságpolitikában leginkább azt lett volna érdemes követniük, amit valóban a britek hogy ha jól emlékszem, a, a BP, meg nagy, nagy olajcég, meg a multik marzsából finanszírozták a deficitjüket, nem tudom most pontosan a számokat, de, de egy jelentős, jelentősen megadóztatták a, a multik nyereségét, és abból oldották meg azt a problémát, amit egyébként nálunk simán meg lehetne oldani ugyanezen a módon. Valamiért ebben nem követi a blerizmust a jó de, hát, ö... jó, de hát most már Olyan kezd azért a... Blair-ről leválni. Én tehát azért is. Blair is most már távozik lassan. Gyurcsány is kezd Putyin irányába fordulni. Tehát ez a, most a putinizmus lesz egyre de inkább de, az. Hát egy a kicsit a a jövő jövő. egy kicsit keményebb tökű ö, ö, ö, politikát feltételez ez, ez Gyurcsányról is. hát neki mindig kell egy atya, akihez ő igazodni tud politikailag. Van itt néhány SMS, ami reflektál ránk. Tony Blair is terrorizm kaptunk egy ilyet, és mi milyen mi egyet egyszerű. Aztán, aha, Ilyen egyszerű egyébként a világpolitika lám. Aztán ellenpont egy nagyon-nagyon komoly kritikát kap, talán nem is egyet. Ellenpont összefoglalva egy lófst. Oda, egy, oda egy, egy kukasz lesz beillesztve az F és az eszközé. Ez hát, Nagyon komoly. Tehát a primitív állatság az a nagyon komoly kritika. Folytat, folytatja. Uh -huh. A Kossuth tér nem homokozásra való. Ha térkővel... S a többi rendbe tennék, még egyet is értenék, de ez a kerítés, kerítéses nyitvatartási idő a vélevény szabadságról szól, semmi másról. Nem ebben az országban él, ez primátus. Aztán a másik azt Bár írja, bujkó azt írja, könyörgöm, ellenszenf, cserélje helyet akárkivel, aki normális emberi együttélés, alapvető szabályaival tisztában van, ez Bújko írja. Egyébként senki nem ebben az országban él, ez a dráma, hogy itt elveszik el tőlünk a lehetőséget, hogy ebben az országban éljünk te, az, amikor azt mondja egy miniszterelnök, akkor még tényleg az volt, euh, legitim módon, vagy mit tudom én, hogy, hogy el lehet innen menni, akkor az nem csak azt jelenti, amit, hanem, hanem egy olyan folyamatnak a része, hogy elveszik tőlünk azt a lehetőséget, hogy úgy érezzük, hogy ebben az országban élünk. Itt a mi környékünkön, itt a mi környékünkön nem nekik kicsit tüntetni a kormány ellen? Jó lenne egy szép park, írja az SMS író, és annyira fején találja a szöget. Minden nem. környék alkalmazta Ez pont érde. így van, ez pont így van. Tehát, hogy ez milyen, milyen rohadt érdekes, hogy olyan régen nem megoldott ez a Kossuth tér ügye. Nem kultúrált, nem európai. Itt a kiváló alkalom, hogy rendbe tegyük. És akkor itt van egy SMS, amire azért reflektálnunk el, úgy gondolom, és ez már Tony Blair kijelentésével, meg a mi kapcsolatos. Igazatok van a cigányokkal kapcsolatban, lásd, Olasz Liszka. Ugye amikor itt ironizáltunk, hogy a, hogyha Tony Blair szerint a feketéknek a kultúrájában gyökerezik a késsel, és akkor, hát, akkor gyurcsány, az ő, gyurcsány az ő klónja értelmezhetni ezt a magyar, magyar gettók lakóira, kvázi a romákra, és akkor hát, hát itt olasz olaszliszkát hozza fel példaként, de hát erre ellenpéldaként föl lehetne hozni oly sok erőszakos bűncselekményt, amit nem cigányok követtek el, és akkor erre hivatkozva azt lehetne mondani, hogy a magyarság kultúrájában gyökerezik az erőszak, mondjuk a gyilkosság, a a vagy a korrupció, ime, Anyi, akkor ez a saját kultúrájában, de tényleg, tehát én ezt a látom, kultúra... hogy Arany Jánosi rakja össze az apró kövekből, meg Petőfi hordja össze azt a, azt a kultúrális hát ballasztot, ami, ami után mindenki korrup lesz ebbe az országban. Igen, igen, igen. igen. Ez a gyakorlatilag mindenki koruk. A globalizációnak egyik nagyon lényeges vonása, hogy nálunk nem csak a cigányokat üldözik hanem a magyarokat is, mindenkit, akinek bármilyen kultúrája van. Tulajdonképpen a globalizáció szempontjából az ellenség az, akinek még bármilyen kultúrája van. Igen, de a globalizáció nem szétveri, hanem szétoldja, mint a lúg. Egyszerűen minden járatban, minden apró kis járatban befolyik. Eladja. Hát eladja. Gyakorlatilag föl, föloldja, szét, szétmálasztja. Igazából ez a tömegkultúrának a természete. Mindenhova beszivárok. Amit most felé... szóval vezünk a megkultúránk, mert csak a tömeg igaz ebből a kultúra az. Vagy... Most a kultúra annak nincs érték Most miért nem nevezhetnénk kultúrának? Bármi kultúra, érted? Én pofárúglak téged, hát az is egyfajta kultúra. Tony Blair szerint a román. A, a... néger kultúra. Bobby De hát az, az is, az az is az egyfajta kultúra, Bobby érted? Bármi a viselkedés módó latin eredendően művelést jelent. Tehát én a művelés mozatot nem látom a pofárugásban, sem és még nagyon sok mindenben beleti. Hát ilyen alapon minden szóval lehet lehetne menni a Na most csak még azok az események, amik nekem beszóltak, hát könyörgöm, lehet tüntetni, továbbra is lehet majd tüntetni a kossukéren. Ez, ez a rendezési. Ez a rendezés ezt a tüntetés jogát nem érinti. Hogyha ez másképpen, akkor én vissza fogom szívni a véleményemet, de amíg ez a konkrét álláspontja egyrészt a kormányzatnak, másrészt ezt megerősíti egy független... E, e, másrészt megerősíti... Annyi okot adtak rá... rá másrészt a megerősíti egy független jogvédő szervezet, mint a társaság a szabadságjókért. Ez akkor ez ez az bont... pénzt, a... Te mondtad. Ne. Én szóval szóval mit mér... Mikor mondtam ilyet? Hát, játos, de, te mondtad, hogy a társaság a erre rákérdezett, és erre így válaszoltak, hogy... Mondta? Ez... De ez valami vízió volt részemről. Akkor vízió nem, volt nem. a részemről. Szó sincs ilyesmiről. Na jó, mindegy, a lényeg az, hogy szerintem ez, ez a megállapodás, ami, ami történt, az önmagába semmiképpen sem csorbítja a szólásszabadságot. Elképzelhető, hogy ezen a megállapodás, megállapodáson túl majd valami történni fog a szólásszabadság ellen, az ellen én is fel fogom emelni a hangomat, különben meg kikérem a mocskolódást, ami az SMS falra jött, és hát azt szálltok meg ti. Újabb hír. <kül> Még pedig a tudományi világából. Női csontvelőből hozhatnak létre alkalmas sejteket. Így a leszbikus párok férfi közre nélkül vállalhatnak közös gyermeket. Természetesen kizárólag lányuk születhet. Ne is, talán ne is olvassuk tovább ezt a hírt, mert, mert, mert ez itt már maga a hír. Tehát most ne csináljunk reklámot annak az egyetemnek, ahol ezt, ezt, ezt kísérletezik, mert a többi az már PR. Ami a Nyukászi Egyetem különben. Köszi, hát tényleg, ez fantasztikus Annyi, annyi, annyi cég tényleg. Perceken belül fogsz kapni szerintem egy ajánlatot, a 30 30 88 ahol ellenponton várja az ajánlatokat mindazon cégek részéről, bárkinek, bárkinek. bárkinek belétre a kormányt, ugye? De tényleg, főleg a kormányt. Bármikor, bármelyik pillanatban kaphatunk egy SMS-t, és abban a pillanatban a következő öt percben már is lesz az adott cég, minisztérium, esetleg valamelyik parlamenti párt. Úgyhogy 06 ellenpont várja az ajánlatokat. Jó, különben tényleg ijesztő utópia, ami, ami készülődik Newcastle-ben, azt nem tudom, hogy melyik egyetemen, de a várost azt beazonosítottuk, ahol ugye most képessé válik a női nem arra, amire mi valószínűleg nem leszünk még jó ideig képesek. Még nem kaptak a engedét, még nem kaptak, most ez annak a kampánynak a része, hogy megkapják a jó hozzájárulást, hogy ne csak egereken kísérletezzenek így, nem embereken is, egerek és emberek. Tehát, hogy milyen érdekes ez, ez a történet. Még egyszer, a, tehát még egyszer, amit mondtál, női csontfelőből hozhatnak létre spermaképzésre alkalmas sejteket, így a leszbikus párok férfi közreműködésen nélkül vállalhatnak közös gyermeket. Természetesen kizárólag lányuk születhet. Várjál, ez azt jelenti, hogy a gyerek az közös lesz? Tehát a kettőjük génállományából épül majd fel a gyerek? Ez nem klón? Ez nem túl, ez természetes gyermek két nőből. Aha. Hát a hír szerint egy kicsit olyan klón -szerű, ez nem derült ki igazán, pedig ez hát a, cso a csontvelőből alakítják ki valahogy a szemállal hasonlatos dolgot. különben a, az, az a durva benne, hogy hogy elvileg, hát ez nagyon sok olyan faj van a világ gumban, ahol, ahol csak egy nem létezik, tehát hogy nem feltétlenül szükséges, hogyha képes egy egy faj fenntartani magát úgy, hogy kizárólag az egyik nem reprodukálja saját magát igazából a férfiakra. Hosszú távon, ha ez a kutatás bejön, akkor semmi, de semmi szükség nem lesz. És akkor azok a, a kékharisnyás álmok, hogy végre háborúmentes, boldog világ lesz, ahol nincsen erőszak, nincsen gonoszság, azokkár meg is valószínű. Nem, lehet, hogy a nőkre nincs szükség. Tehát ebből a hírből két dolgot vonhatunk le, mint konzekvenciát. Vagy a férfiakra nincs szükség, vagy a nőkre nem lesz ezek, ezek után szükség. Egyik konzekvencia, a férfiakra nincsen szükség. Nem, nem ilyen egyszerű. Ez egy nyers biologizmus. Ez egy biologizmus, amit te ezzel az képvisel. férfiaknak nincsen méhük, hogy kihordják a gyereket. Hogy nincsen szükség nőre, magyarázd el. Hát ez nem, nem ilyen, az biológizmus, de a az biológia azért súlyosan az, az, az, az, az alapja az, az életnek a földön. Az, emberi, nem, az, emberi, nem, az emberi, emberi nemnek, ez egy régóta egy, egy közös játék a férfiak és a nőknek, a közös játék. Ha ebből a játékból ki akarnak szállni a nők, azzal megsértik a legalapvetőbb játékszabályt, tehát akkor ő nincs szükség. Mi? De várjál, menjünk. De, de, de, a de -e most -e. te úgy gondolod, hogy, hogy ez egy játék, ahol van egy bíró, és hogyha hát a, száll, a játékból és folytatjuk ott a játékot, vagy fellebezünk a, a sportbíróságon, a a hogy ez nem, az játékból, játékból egyébként nem volt semmi. Egyébként szállunk a játékból, akkor a semmibe szállunk. Ad fogalmazok meg egy szerény, szerény és Nem vagyok biztos benne, ez a hír, ez most a nőkre van kihegyezve, lehet, hogy ez egyfajta szexizmusa a médiának, mert elképzelhető, valósnak tartom, hogy ugyanaz az őssejtes módszere a férfiaknál is ez működhet долг nem, mert nincsen mégük, hogy kihordják. Tehát biztos, hogy a férfiből is lehetne de váljá, spermát de előállítani a csontvelőjéből, csak nincsen sok értelme, mert neki van alkalmazni arra, hogy, hogy kihordja ezeket de a gyerekeket? Nőkre akkor is szükség van. Tehát, hogy most mondhatod azt, hogy alkalmazzuk, de nőre akkor is szükség van, viszont férfira ez szerint, ha ez megvalósul, akkor egyáltalán nem lesz szükség. Jó, jó, egyáltalán. Tehát, férfi nő nélkül nincsen gyerek. Érted? Ezt értsd meg, Meg ki kell hordani gyomrodba akarod kihordani, vagy hol? Vannak már erre is kísérletek Ó, egyébként. Jó, mert a gyereket megnézem, de komolyan, amelyik nem anyában fejlődik, hanem valami inkubátorgépben. a egy csimpánzban. De várjál, női csimpánzban. No, külön, mert én már nagyon régen, tehát én már a kamaszkori ébredésemnél megelőztem a tudományt, mert én akkor megállapítottam, hogy nő nélkül semmi értelme a világnak, tehát nem, nem létezhet. É, nekeményen beszoltálta az SMS íróknak. Az kérdezi, Bújkó, kit szak meg. Én csak azt mondtam, hogy elmehetni a kormány szóvőnek, szóvívő, gratulálok írja. De most miért kell magadra venni a mocskolódó SMS-ekre? Válaszoltam. Jó, nem, olvastam de, nem nem, nem olvastál. Ez az, már ez is az! Szen... az. Elmehetni a kormány szóvőnek ennél mocskolódóban. Nem Ez ne egy Ez egy rossz indulatú SMS, de nem moskolódó. Tehát én, én akarom vélikolt, hogy egy kifejezetten rosszindulatú és a szándékból elkövetett. SMS, de a de semmilyen kulturális normát és civilizációs normát nem is Az én gyerekkoromnak a legkedvesebb filmje a Sex Mission, ti emlékeztek erre aztán? film? a lengyel film. film, film. brilliáns. És hát abban pontosan erről van szó, erről a történetről. Tehát, ahol a nők átveszik az uralmat, valami férfiak egytől egyik kihalnak, és szűznemzéssel. Ö, ö, Szaporodnak, szaporodnak, és vannak ilyen dekadensek, akik az alvilágban élnek, és különben odafönt, akik fönt élnek, ilyen falansztertársadalomban, ők gyógyszert kapnak, amely bennük a szexuális vágyat, vágyá változtatja. Viszont akik lent élnek, a dekadensek, ők nem szednek gyógyszert, és hát mindenki leszbikus, nagyon szexi, és akkor két férfi, akit hibernálnak, de beszabadul abba a társadalomba, és hát helyre kéne állítaniuk elvileg a darwinizmus, tehát a, a régi, régi világot. Ez a, ez a hír, ez gyakorlatilag elővetíti ennek a lehetőségét. A férfiak Lassan kihagyhatóak lennének a rendszerből. El. És tudjátok mit? Tudjátok mit mondok? Meg lehetséges, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem lenne az egy olyan rossz világ. Nem nem. El, egy a Vagy azt mondom, hogy azért ez a férfi társal, a férfiak kaptak pár évszázadot, inkább pár évezredet arra, hogy építsenek egy társadalmat. Ez a társadalom. De a hormonjaik ez az erőszak, erőszak társadalma. Vitték, vitték őket a hormonjaik, mibe vitték bele őket a hormonjaik. Meg lehet nézni ezt a globális kapitalizmust, meg lehet nézni a Nukle, nukle, nukleáris világháborúkat, nukleáris felfegyverzettséget, a népírtások genocidiumok sorozatát, tehát ide jutatta a férfi energia a társadalmakat. ide de jutatta de a az egyenjogúság, amikor az executive woman az ugyanezt csinálja, csak a négyzetre emelve. Én abszolút, egyen jó, én, én abszolút az egyenjogúságról beszélek egy olyan rendszerben, ahol nincsenek férfiak, és minden nő egyenlő. Tehát a, egyenlő. teljesen, teljesen indokolt, hogy én azt gondolom, hogy kéne, meg kéne adni az esélyt a nőknek, csak hogy amíg egyetlen férfi van a rendszerben, addig a nők nem kapják meg az esélyt, mert az az egyetlen egy férfi az nem fog nyugodni, amíg a nő társadalomnak nem lesz az elnöke. És a... pontosan ez történt az ex című filmben is, ahol kiderült a film végén, hogy az asszony, akinek az összes nőnek az elnöke, az egy férfiakja. A maszkírozza, csak hát történetesen a és ezért tudott olyan jól elvegyülni a nők körében. Mert soha nem állt a bránere. Csak hogy a, a konkrét helyzet az mégiscsak az, hogy amíg egyetlen egy férfi van a rendszerben, addig ő mindig úgy fogja érezni, hogy ő a vezető. Ő neki van kiosztva ez a vezetői szerep. Arról nem is beszélve, hogy a piac legegyszerűbb törvényei közé tartozik, hogy amiből kevesebb lesz. Az felértékelődik, ugye? Hadd nem mondjam, hogy mire ja. gondolok. <gül> én azért nem irigylek. Nem és olyan nem irigy érti le. szerintem ebbe a műsorban, meg a hallgatók között, akinek még ez nem fordult meg ja, a helyére. Mi, milyen jó lenne konkurencia előre, sül az éve, a nagyon jó, az már halálban lenne egyáltalán. Egy, csak gondolja már bele. Az, az, az, az, az, az egy halálos ítélet. Hozomfalál. Figyeltem, a balacsonyban ott vannak a birtokon ilyen szürke marhák, és ott egy bika jut, nem is tudom. 80 tehénre azért ez egy kegyetlen világ és gondolj bele jó, hát az a, az a félelmetes, hogy milyen mennyiségű SMS-t kaptunk mindenki föl van a hogy, hogy, hogy, hogy ez hogyan feltételezzük, de én, én, én azt egészen komolyan gondolom, tehát, hogy így a nőknek meg kéne adni az esélyt, hogy szervezik már <gül> a civilizációt a Földön, <gül> mert, hogy ez a férfiaknak nem nagyon sikerül. Illetve, hogy ha, ha igazak a feltevéseink, akkor ugye a történelem érdekes módon úgy alakult, hogy egyfajta matriarchális világból egyszer csak kialakult az, amit a patriarkális világ civilizációnak nevez. És ez egy darabig tartott, ugye látjuk, hogy hova vezet, most jöjjenek, akkor megint a nők. Hát lehet, a gája. Tehát, hogy jöjjön a bolygó. Az a szörnyű ebben a feminista érvelésben, amit te most elsajátítottál, hogy azt feltételezi, hogy a nők azok kevésbé lennének hataloméhez kevésbé agresszíva, mint a férfiak. Miközben én azt gondolom, hogy miközben én azt gondolom, hogy vannak kellően agresszív hölgyek, például valószínűleg, hogy ha te 15 évvel ezelőtt vezetsz műsort rádióba, akkor Tony Ber helyett, például a Thatcher-be, mint a neokonzervativizmus, oszlopába azért először volna össze. Ott van kontrolizza Raj, például, ott van például azért lent vagy Ildikó, vagy jöjmi ibolya, hogy csak ilyen példákat hozunk, azért vannak ilyen nők, csak én arról beszélek neked, csak ezt kéne megértened egy kicsit próbálj meg ide figyelni. Hogy egy férfi társadalomban, ahol az érvényesüléshez férfi principiumokra van szükség. Ez nem egy férfi lehet, ő. De, de önmagában ez a felvetés, hogy ez egy férfi hát, fér, társadalom. A férfi energia, a férfi energia a, ezt alt, a társadalma. Az executive a férfi principiumok, általában a kedvezőek, a kedvezőek a vezetés. addig, amíg nem a férfiak próbálnak meg nőjesnek lenni ahhoz, hogy hatalmat sugározzanak, hanem a nők próbálnak meg külsőségekben is férfiastra megnyilvánulni ahhoz, hogy lássák, hogy ők cégvezetők, menedzserek, jó politikusok, addig azért ez egy, ez egy ez jó kérdés. Nézzük a, a Mindenképpen arról van szó, hogy a férfia, férfiaknak a jellemző, jellegzetes tulajdonságaik azok sokkal, de sokkal hasznosabbak abban, hogy egy karriert föl lehessen építeni, mondjuk például egy, egy, egy politikusi karriert ebben a jelenlegi struktúrában. Ezért aztán ez a rendszer a nőktől is ezt kívánja meg, és mindig lesznek olyan maszkulin nők, akik ezt elsajátítják. Szóval és mindenki legyen férfi. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez egy nekem is kérdés. Svédországban több nő van a parlamentben, mint férfi, tehát e, még ez, ez egy hihetetlen változik a világ ilyen tekintetben nagyon. Azt állítani, hogy ez egy férfi társadalom lenne, szerintem ez egy száz évvel megkéselt bírálat, de ötvennel biztosan. Na, azért ez a hír szerintem nem önmagában igazán aggasztó, bár önmagában is elég nem, igazán Megint igazán istent játszik hanem, az ember, azért erről is szót kéne Hanem az azt mellé téve, hogy tudjuk, hogy a Tudományos, mert tudom én, milyen empirikus kutatások alapján a, a, spermium, a sperma koncentráció az nagyon komolyan hanyatlik a nyugati civilizációban. Tehát nem de tudom, általában a, pontosos, a férfiaknál a hanyatlik. Nem tudom, hogy mond... pontosan az adatokat, a potencia is. Hát nem véletlenül, hogy hihetetlen, hihetetlen reklámkampány folyik folyamatosan potenciál ügyben, ugye Magyarországon. A viagra. Nagyon komoly gyógyszer lobik. Na, <sínt> még egy marion lehetősége. <sínt> <rá>. Na, <sínt> várjuk az esemeseket. Na, arra is a nullat. 30, de... 30 30 30 30 es De ugye ez elképesztő, ez egy, ezzel a hírrel együtt igazán aggasztó, hogy miközben a, a férfi termékenység és a férfi potenciál látványosan hanyatlik. Hát, a minden minden meg fogja kár, oldani. A könnyezeti eh, okok volt. <gül> Annyi mindent megoldott már a tudomány, de tényleg. Ugye az is, mindig az állatok, szegény állatokra panaszkodunk, meg róluk ról beszélünk, hogy, hogy a, a folyókba kiürülő női hormonok, ugye ez a, a fogamzás gátlók miatt, hogy, hogy teljesen, teljesen, eh, szétverik a, a, az állatok szaporodását. De nem csak az állatokét, az emberekét is. Na igen, itt van, hát valószínűleg, de erről nem nagyon beszélnek. Mindig de... a halakról beszélnek, igen. de hát... Mint de férjel, ugyanazt a vizet iszünk. Hát innen. nem is meg utána. De a hát, hát, szóval hát, ugyanazt, ugyanazt a vizet iszunk. Is Tehát, hogy pont arról van szó, hogy amit Bécsben, meg Pozsonyban bele vizelnek a nők a folyóba, jelesen Mégünk a konkrétan. Dunába, igen, az tele van fogamzásgátlóval. Ezt a fogamzásgátlót a budapesti Lányok, anyák, asszonyok, családanyák mind-mind megisszák. És férfiak. Világos férfiak, és ez ugyanúgy fogalmazásgátló. Tehát az fogamzásgátló Az ugyanaz. A hormon. -e hát, hát világos, és ezért aztán megnövekedett, és ez tény, tehát ezt, ezt mérisek igazolják a, a meddőségnek a számaránya a társadalomban. Főleg a Duna mentén érdekes módon. Na most ebből mi következik? Az. Ez a Duna mentén, ezt is tény. A persze, persze, a persze, persze, persze, persze, ez, ez így mérhető, de lent Bukarestben még sokkal inkább. vagy a balatonnál. Ahogy ahogyan megyünk lefelé a folyó mentén, úgy egyre nő a, nő a mendőknek, hát, érted? Lendbuk Bulgáriában már megisszák a budapestiaknak a mendőket. Nem állnék szóba pesti fiúval. Mi játszunk, mi, mit játszunk mi, ha nem Istent kérdezi az SMS író? A saját képére teremtett. Egyébként ez teológiailag szigorúan igaz. Istenek vagytok mindannyian, ez el is hangzik a genezisben. Magasságos példa. Igen, aztán mégis, mintha nem úgy lenne. Nem? Már mi? Ja, hogy nem jön. De nem, hát saját képére teremtett ez olyan, mint amikor te klónozod magad. Csak hát ez mindig az újabb és újabb az újabb és újabb klónok azok mindig egy kicsit degeneráltak lesznek, és egyre degeneráltabbak, nem? Kedves emberek, ha úgy érzitek, hogy ez a teremtett világ el van rontva, akkor, Kurva, akkor nem mi próbál... az. Ad... Figyelj, nem tanultál akkor... semmit az összödi Igen, elnézést, hogy ilyen piszi voltam, akkor ne próbálj megutánozni azt, aki ilyen csúnyán elmizélt <gül> ezt a világot. Tehát nem kéne ezt megpróbálni. Kaptunk egy nagyon vicces SMS-t. Gyerekek, ez már több mint kétezer éves dolog, hisz Jézus is férfi nélkül fogant. Jó, hát mindig... mindig De erre, kérde... erre mondják a jó rabik, hogy minden, mindig az van, hogy egy szűzlány fogan és fiút szül, mondjuk, vagy lány. Tehát ez, egy, tehát ez a önmagában ez a kijelentés, hogy egy szűzlány fogant és fiú szül, tehát ez, ez még nem bizonyítja. Jó, ez engem gyerekkoromban rettenetesen, rettenet, de egyébként a hogy butával ugyanígy történt. Ő, ő, ő rá egy elefánt tette rá az ormányát. A, ő, Jézus pedig a... A az se kutya. Igen. És a, főleg nem kutya. <gül> <gül> És a, hanem, a, hanem a, a Jézussal pedig, pedig ugyebár a Szentlélek. Tehát hogy az, az meg egy galamb, ugye, hogyha jól tudom. Tehát hogy az egyik esetben, bár ott, ott, ott az arkangyal az volt. Az, a az angyal igen. szárnya. igen, a vagy valami? Igen, tehát, hogy az a, és engem ez gyerekkoromban rettenetesen sokkolt egyébként. Én emlékszem erre, amikor elhangzott az, hogy tehát Jézusnak ugye Mária volt az anyja, hát ez tiszta sor, de hát ki volt az apja? Hát, ő neki volt egy nevelő apja, magyarázta nekem anyám, ő volt József. De volt édesapja is, gondolom, ha volt nevelő apja. Az én szüleim is elváltak voltak, úgyhogy ezt könnyen meg tudtam érteni. És mondta, hogy igen, Isten. És akkor így néztem, hogy hát Isten férfi. És lám lehetséges, hogy nem hisz. Női csontvelőből hozhatnak létre spermaképzésre alkalmas sejteket. Így a leszbikus párok férfi közreműködése nélkül vállalhatnak. Közös gyermeket természetesen kizárólag lányuk születhet. Éh. Tehát akkor mi a helyzet? Jézus volt lány, vagy Isten nő? Vagy, vagy... Hát igen, azok a szegény ateisták, akik eddig abba kapaszkodtak, hogy ez lehetetlen volt, Hát most itt az úgymond tudományos bizonyíték, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy ez, ez az év, ez már nem <gül> Dániken újabb műzékönyvet fog írni valószínűleg, tehát majd, majd ez a tudományos science fiction visszavetítve Jézus korára, ez szerintem újabb lendületet fog kapni. Egyébként Kaptunk egy ajánlatot az adótól. köszönjük, és továbbra is várjuk a 063030381-es SMS számol a jelentkezést. Most már nem sokáig. Egyébként ez, ez az hír a sok más úgymond tudományos Tudományos bulvárhírrel együtt azért szépen bizonyítja és elgondolkodhatná végre az embereket, hogy ez a tudománynak nevezett képződmény, ez milyen hatalmi érdekeket is hogyan szolgál ki. hol szóval azért ez, ez tényleg usztustalan, hogy ez, ez, ez tudomány, könyörgöm. Ezek voltak az RT hírei és véleményei erre a hétre a jövő héten, szokás szerint, most már legújabb szokásunk szerint fél öttől fél hétig újra várunk majd titeket. Sziasztok!